Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa Ya ayuhal nasu, ataku rabbakumul lazii khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa atakuullaha allazhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal lazina amanu, atakuullaha wa koolu qawlan sadeida yuslih lakum a'ma lakum, wa yagfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad amma ba'd Fainas dengar hadis kitab Allah Huda Huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalul umur muhdathatul ha, dan semua bid'ah, dan semua bid'ah zulala, dan semua zulala fil nar. hadirin yang di oleh Allah Subhanahu wa Taala. Saya jemaah Umrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tamu-tamu Allah sekalian, Insya pada malam hari ini kita akan membahas tafsir dari surat Atin, Atin, ya, Atin, Atin, Atin, Atin, Atin, Alhamdulillah kemarin kita telah selesai dari membahas tafsir dari surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak. Dan seterusnya dan kita malam hari ini insyaallah membahas tentang tafsir dari surat At-Tin. Yang surat At-Tin ini menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya surat At-Tin adalah surat Makkiyah. Itu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, karena dalam ayat ini dalam surat ini Allah berfirman, ya. wah tin, wah zaitun, wah turi sinin, wah hadal baladil amin, demi buah tin, demi buah zaitun, wah turi sinin dan demi bukit Sinai, wah hadal baladil amin dan demi kota Makkah ini yang aman. Ya Allah mengatakan wah hadal baladil amin dan demi kota Makkah ini yang aman dan ini menunjukkan H adalah ismul isyarah lil koriq yang menunjukkan kota ini kota Mekah ini Berarti surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. InsyaAllah kita akan mulai mempelajari ayat-ayat dari surat Atin satu persatu. Akan tapi saya ingin menyampaikan topik dari surat Atin adalah menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia fi ahsanitakwim di atas bentuk yang paling indah. Akan tetapi manusia ada dua modelnya. Setelah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bentuk yang paling indah, ada di antara mereka yang kemudian kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga roda denahu asfalasafilin sehingga kami kembalikan dia ke tempat yang serendah rendahnya itu neraka jahanam. Dan ada yang orang-orang yang iduladina amanu amilus salihat yang modal kedua adalah orang-orang beriman dan beramal saleh maka bagi mereka surga Allah subhanahu wa taala jadi topik dari surat Atin adalah Allah bersumpah untuk menjelaskan bahwasnya di antara karunia Allah yang paling besar kepada manusia Allah jadikan manusia tersebut dalam kondisi yang indah dalam bentuk tubuh yang baik namun di antara mereka ada yang bersyukur dan di antara mereka ada yang kufur. Kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala bermaklum. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin adalah buah yang tidak dikenal di Hijaz, tidak dikenal di Ardul Hijaz, tidak dikenal di Mekah dan di kota Madinah. Buah ini tumbuh di daerah Syam, di negeri Syam, ya, di Suria, di Lebanon, ya, di Palestin. Buah ini tumbuh di sana. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan buah tin. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan bersumpah dengan watini wazaitun demi buah tin dan demi buah zaitun maksudnya adalah wamanabiti atin wamanabiti azaitun demi tempat tumbuhnya buah tin dan demi tempat tumbuhnya buah zaitun karena Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara tentang tempat-tempat tumbuhnya buah-buah tersebut yaitu di negeri Syam Setelah itu Allah berkata, وَتُورِسِنِينَ Dan demi Bukit Tur. Tur Sinin atau Tur Sainat adalah tempat di mana Nabi Musa AS pertama kali diberi wahyu oleh Allah SWT. Di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa di bukit ini. Kemudian setelah itu baru Allah mengatakan, وَهَذَا baladil amin Dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang di mana kota Mekah merupakan tempat diturunkannya wahyu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam surat ini, Allah bersumpah dengan tempat-tempat. Yang pertama, Atin At wa Zaitun, iaitu tempat tumbuhnya buah tin dan tempat tumbuhnya buah zaitun. Adalah di negeri Syam. Dan negeri Syam adalah tempatnya para ambiak, para nabi. Di antaranya Nabi Isa alaihi salam di negeri Syam. Kemudian setelah Allah menyebutkan tentang negeri Syam, Allah berpindah kepada Tursaina wa Turisinin. Dan demi Bukitur, di mana di situ tempat berbicaranya Nabi, Nabi Musa dengan Allah SWT. Jadi Allah mengingatkan tentang Nabi Musa. Setelah itu Allah baru berpindah ke kota Mekah. Yang di situ tempat Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang penuh keamanan. Dari sini, para ulama berpendapat bahawa saya dimaksud dengan wattin wa zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Bukan maksudnya Allah bersumpah dengan buah tin dan dengan buah zaitun tetapi Allah bersumpah dengan tempat tumbuhnya buah tin dan tempat tumbuhnya buah zaitun dan ini pendapat yang disebutkan oleh Al Imam Al Qurtubi rahimahullahu taala pendapat ulama yang mengatakan tidak Allah benar-benar bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun karena dua buah ini adalah buah yang menakjubkan dan Allah bersumpah dengan perkara-perkara yang menakjubkan di antaranya buah tin dan buah zaitun Allah menyebutkan wa tin buah tin padahal buah ini tidak dikenal di negeri, di negeri Hijaz Penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah tidak mengerti tentang buah tin, karena dia tumbuhnya di negeri Syam. Tetapi Allah sebutkan buah tin, karena Allah mengetahui seluruh isi bumi ini. Allah mengatakan buah tin demi buah tin, dan buah tin disebutkan oleh sebagian ulama, ashbahama yakun bishajaratil jannah. Buah tin ini adalah buah yang paling mirip dengan buah-buah di surga. Tentunya ulama tersebut yang mengatakan buah tin paling mirip dengan buah yang di surga. Dia tidak pernah melihat buah di surga. Karena dia tidak pernah masuk apa? Surga. Tetapi dia hanya melihat atau membaca sifat-sifat buah di surga. Di antara sifat-sifat buah di surga adalah buah-buah tersebut. Lama katu'atin walama ah. Ya, Apa namanya? Kutufu hadaniyah. Walama mnu'ah. Kemudian kata Allah kutufu hadaniyah. Buah tersebut tidak terhalangi. Artinya mudah untuk diambil. Kemudian kutufu hadaniyah. Dahan-dahannya juga rendah Mudah untuk diambil Jadi kalau mengambil buah di surga tidak perlu manjat Tidak perlu manjat Dimanapun kita berada tinggal kita petik Ternyata buah tin pun demikian Buah tin itu buah yang rendah Mudah diambil tidak perlu manjat Diambil dengan mudah Ini yang menyebabkan mereka menyatakan buah tin mirip dengan buah di surga Kemudian Yang mirip kedua yang menjadikan mereka mengatakan buah tin mirip dengan buah di surga Buah tin itu kalau dimakan tidak ada yang dibuang Makan habis sekalian masuk semuanya. Tidak ada bagian yang dibuang. Tidak seperti kita makan pisang. Kalau makan pisang harus buka kulitnya. Jangan dimakan kulitnya sekalian. Jangan. Kemudian juga misalnya buah manggis. Buah manggis kita buka dulu baru kita makan apa? Di dalamnya. Ada sebagian orang Arab yang pergi ke Indonesia. Dihidangkan buah manggis. Dia langsung makan dengan kulitnya. Dia tidak suka. Dia tidak tahu ternyata buah manggis itu apa? Dibuka terlebih dahulu. Kenapa? Di, manggis tidak ada di... Di jaziratul Arab tidak ada sehingga waktu dia makan buah manggis dia langsung makan tanpa membuka dahulu ternyata harus dibuka dahulu. Demikian juga kita makan buah apa? Buah kedondong ada buahnya kita ada bijinya kita buang. Ya, hampir ada kita makan buah kita buang isinya. Beda dengan buah tin, buah tin kita makan seluruhnya tanpa ada yang dibuang. Ini sebagian perkataan sebagian ulama. Ada yang menyatakan buah tin adalah buah yang menakjubkan dan sampai sekarang banyak dokter-dokter yang mulai meneliti tentang keajaiban buah tin. Bahawasanya dia adalah obat. Bahkan dibuat penelitian tentang manfaat buah tin. Dan ternyata sangat bermanfaat dalam pengobatan. Dan juga dalam kesehatan. Mengandung gizi-gizi yang tinggi dan sebagainya. Intinya, Allah bersumpah dengan buah tin. Kemudian setelah itu Allah bersumpah was zaitun. Demi buah zaitun. Dan zaitun adalah buah yang lebih menakjubkan lagi. Zaitun ya adalah kata Allah subhanahu SWT. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaituna. Allahun nuru samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi sujajah, az sujajah ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna. Allah menyebutkan buah zaitun adalah shajarah mubarakah, pohon yang penuh keberkahan. Dan benar bahwasanya buah zaitun atau pohon zaitun adalah pohon yang penuh dengan keberkahan yang pohon zaitun juga tumbuhnya di negeri Syam, di Palestina. Pohon, pohon zaitun ini oleh karenanya buahnya bisa dimakan, kemudian minyaknya apalagi sangat bermanfaat, bahkan dia termasuk minyak yang terbaik, ya, bisa digunakan untuk obat, bisa digunakan untuk memoles tubuh. Banyak sekali manfaat dari zaitun. Dan sekarang juga banyak penelitian tentang manfaat dari buah zaitun dan manfaat dari minyak zaitun. Intinya, minyak zaitun dan buah zaitun adalah kebutuhan yang sangat diperlukan oleh penduduk negeri Syam tak kala itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya wasaj wasajaratun min tur Sinai tum tumbitu eh, tambutu bidhun wasibgil lil akilin kata Allah Subhanahu wa taala dan pohon yang tumbuh di gunung Tur Sinai ya tumbutu bidhun dia mengeluarkan minyak wasibgil lil akilin dan juga bisa untuk dimakan oleh orang-orang yang memakan oleh karenanya Allah bersumpah dengan buah zaitun dua-duanya menakjubkan baik buah tin maupun buah zaitun dan para Allah menyebutkan seperti saya katakan tadi memang benar Allah bersumpah dengan dua buah ini tetapi maksud Allah bersumpah dengan buah ini buah tin dan buah zaitun untuk memalingkan perhatian orang yang mendengar ayat ini karena ayat ini turun di Mekah di Mekah turun di fase Mekah tatkala di zamannya Abu Jahal Abu Lahab dan lain-lainnya kemudian turun ayat ini sehingga begitu mereka mendengar buah wa tini wa zaitun pikiran mereka langsung menuju ke negeri Syam jadi maksud Allah menyebutkan dua buah ini selain dua buah ini mengandung keajaiban tapi maksud Allah adalah tentang tempat tumbuhnya dua buah ini itu di negeri Syam. Oleh karenanya kita dapati tafsiran dari sebagian salaf tatkala menafsirkan watini wa maksudnya Allah bersumpah dengan negeri Syam. Dan negeri Syam itulah tempatnya para anbiya terdahulu di antaranya Nabi Isa alaihi salam. Buktinya apa? Setelah Allah mengatakan watini wa Allah bersumpah dengan tempat-tempat waturisin itu nama tempat. Wahad al Baladil Amin juga tempat. Berarti maksud Allah menyebutkan Watini Wasaitun adalah tentang tempat. Barahatilah Ma Tiyal Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan kemudian Allah mengatakan Wah Turisinin demi Bukit Tur. Tur artinya gunung atau bukit dan tidak dikatakan Tur Sinin, ya. kata mereka Sinin atau Seina artinya alhasan indah dan mereka mengatakan tidak dikatakan Tur bukan Jabal tetapi Tur tidak dikatakanlah. Suatu gunung atau bukit tidak dikatakan tur kecuali bukit tersebut dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, ditumbuhi dengan pohon-pohon. Oleh karenanya di antaranya Allah sebutkan wasyjaratan ta'hru juminturi seina. Di antaranya pohon tin tumbuh di gunung tur. Ada pepohonan. Oleh karenanya pohon apa gunung yang hijau yang dipenuhi dengan pepohonan maka dikatakan dalam bahasa Arab artinya tur. Dan tur di sini bukannya maksudnya gunung secara umum. Tetapi maksudnya Tur Sinin Tur Sinai. Oleh karenanya Allah mengatakan wa turi sinin. Allah mudhofkan tur kepada sinin dan sinin maksudnya Sinai yaitu gunung Sinai yang di mana Allah Subhanahu wa taala pertama kali memanggil Nabi Musa kemudian menamakan tempat tersebut tempat yang berkah kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga orang ketika mendengar wa turi sinin maka pikirannya langsung terbawa kepada Nabi Musa. Karena tempat itulah tempat di mana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Wa kalla mawlahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya. Setelah itu Allah subhanahuwataala bersumpah dengan kota Mekah. Wahad al baladil amin. Demi kota Mekah ini yang aman. Kota Mekah merupakan kota yang suci yang diberi keamanan oleh Allah subhanahuwataala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Inni haramtu al-Madinata kama harama Ibrahimu Makkata." Aku mengharamkan kota Madinah, yaitu menjadikan kota Madinah sebagai kota yang suci sebagaimana Ibrahim alaihi mengharamkan kota Mekah menjadikan kota Mekah sebagai kota yang suci. Oleh karena tidak boleh berburu dalam di kota Madinah dan kota Mekah dan tidak boleh mematahkan pohon yang ada di kota Mekah, ini dilarang. Allah berfirman "Amman dakhalahu kana aminah Barang siapa yang masuk di kota Mekah, maka dia merasa aman. Dan ini, keamanan kota Mekah sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sampai-sampai para ahli tafsir menyebutkan, Kalau dahulu orang-orang Arab, Ayahnya dibunuh oleh orang dan dia dendam sama pembunuh ayahnya, Dan dia mencari-cari pembunuh ayahnya tersebut untuk membalas dendam. Tapi kalau dia bertemu dengan pembunuh ayahnya di Mekah, Dia tidak akan ganggu. Mereka sejak dulu mengagungkan kota Mekah. Sehingga meskipun ada penjahat atau orang yang akan dia bunuh, di kota Mekah, maka dia tidak akan ganggu. Kenapa? Karena mereka sudah meyakini kota Mekah adalah kota yang aman. Famanda kalahu kana amina. Barang siapa yang masuk di kota Mekah, maka dia aman. Dan pernah dihalalkan kota Mekah itu cuma sebentar. Umum khusus buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Shallallahu Sallam pernah menyebutkan bahwasanya Allah mengharamkan kota Mekah. Kemudian kata Nabi, walam tahilla li ahadin qabli, walatahillu li ahadin baadi. Wainna ma'uhilatli saatan -sa min nihar al saatan min nihar kata Nabi saw. Allah mengharamkan kota Mekah dan tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun sebelumku dan tidak akan dihalalkan kepada seorang pun setelahku. Hanya saja kota Mekah pernah dihalalkan kepadaku sesaat di waktu siang. Kapan itu? Tatkala Nabi saw. Fatu Mekah tatkala Rasulullah saw masuk di kota Mekah. Kemudian Rasulullah saw mengatakan kalau kalian mendapati seorang namanya khatl maka bunuhlah dia. Meskipun dia berpegang dengan sitarnya Kaabah, karena orang ini mencaci maki Nabi, kemudian menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengancam dia dan Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian dapati dia, bunuh dia. Meskipun dia di kota Mekah, meskipun dia berlindung di Kaabah, bunuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saat itu saja aku dihalalkan oleh Allah untuk membunuh orang orang ini. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai kota kota Mekah, setelah itu tidak dihalalkan lagi bagi Nabi Shallallahu Alaihi. Wasalam. Intinya para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kota Mekah memiliki kekhususan. Kota Mekah adalah kota yang aman. Bahkan yang merasakan keamanan juga hewan-hewan. Oleh karenanya kita dapati burung-burung merpati di sana. Benar-benar merasa aman. Dia dekat dengan kita. Dia kenapa dia tahu kita tidak bakalan ganggu? Coba kalau di Indonesia baru dekat-dekat dia sudah kabur karena tahu mau di mau ditangkap dan mau dijadikan sate. Adapun di Mekah burung-burung merpati sangat banyak kita dekati dia terkadang diam-diam saja karena dia merasa aman tidak ada yang ganggu tidak ada yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu dan di antara kekhususan kota Mekah barang siapa yang berniat buruk untuk melakukan keburukan di kota Mekah maka dia mendapat adab yang pedih meskipun dia belum melakukan keburukan tersebut kata Allah Subhanahu dalam surat Al-Hajj "Wa man yuridu fihi bi'ilhadin bi-dzulmin nudzikuhu min 'adzabin alim" barang siapa yang berniat melakukan keburukan di kota Mekah Melakukan kezaliman, nuzikumin adab bin alim, maka kami akan buat dia merasakan adab yang pedih. Sampai saya para ulama menyatakan, jika ada seorang di kota Sana di Yaman, kemudian dia masih orangnya masih di, di Yaman, tapi dia sudah berniat kalau saya ke mekah saya akan melakukan demikian dan demikian berniat buruk, maka orang ini sudah diancam dengan adab yang pedih, padahal dia baru berniat dan belum melakukan. Demikian juga seorang yang mungkin di tanah air, di Indonesia, di Jakarta, di mana. Di Surabaya atau di mana kemudian dia berniat saya kalau ke Mekah saya mau bohongin jemaah haji, ya saya mau tipu jemaah haji, saya mau jualan kambing kambingnya nggak ada, ini sering terjadi. Ya. Jemaah haji banyak dikibulin, dijualin kambing kambingnya nggak ada, dan dikibulin dikerjain yang ngerjain apa? Orang-orang Indonesia juga, dan ini kasus yang paling menyedihkan yang sering terjadi setiap tahun, ya yang melakukan orang-orang Indonesia yang ditipu orang-orang Indonesia juga. Dan ini kasus tidak terjadi pada negara-negara lain. Ini terjadi kasusnya pada orang Indonesia, jemaah haji Indonesia. Kambingnya enggak ada, ya. atau se seorang jemaah haji diwajibkan potong kambing tiga katanya, satu kambing untuk bayar dam, satu kambing pelanggaran, satu kambing e, idul adha. Padahal dia wajibkan cuma satu. Terus kambingnya mahal dijual mahal. Terus kambingnya belum tentu ada dan kasus berulang-ulang. Kambing pun kalau ada disembelih maka dijual lagi kepada restoran-restoran untuk di dimasak. Oleh ya. karenanya orang yang niatnya seperti ini sampai orang-orang seperti ini yang kerjanya menipu jemaah haji dengan menjual kambing, terkadang mereka pergi ke tanah air, pergi ke Indonesia, ketemu dengan kepala kloter, kemudian kerjasama sejak di Indonesia, sehingga sampai di sini sudah kong kali kong ada bagi bagi hasil. Dan ini saya terus terang saja karena ini selalu kejadian yang menyedihkan, yang tertipu orang-orang Indonesia, yang menipu juga orang-orang Indonesia. Orang yang seperti ini niatnya melakukan keburukan di kota Mekah kata Allah min arim. kami akan buat dia merasakan adab yang pedih, baru berniat saja sudah berdosa, ini kekhusan kota Mekah kota-kota yang lain, kalau kita hanya berniat tidak berdosa kita berniat tidak berdosa tapi untuk kota Mekah, karena Allah mengatakan baladil amin. dan itulah kota yang aman maka barang siapa yang baru berniat buruk sudah diancam dengan adab yang pedih, apalagi melakukan kezoliman di kota Mekah Inilah keistimewaan kota-kota Mekah. Para hadirin rahmati oleh Allah Taala, Kita kembali kepada Allah bersumpah dengan Atin wa Zaitun. Iaitu bersumpah dengan negeri Syam. ya, Dengan Baitul Maqdis. Dengan Palestin. Setelah itu Allah berpindah kepada Tur Sainat. Kita tahu bahwasannya negeri Syam adalah tempatnya para ambia. Di antaranya Nabi Isa AS. Kemudian Allah bersumpah dengan Tur Sainat. Gunung Tur. Yang di situ adalah mengingatkan kita kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah bersumpah dengan kota Mekah, yang kota Mekah ini mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama menyebutkan, hal ini menunjukkan bahwasanya seluruh nabi di atas agama yang satu. Baik Nabi Isa maupun nabi-nabi yang lain, maupun Nabi Musa maupun Nabi Muhammad, agamanya satu. Oleh kerana Nabi SAW mengatakan, "Nahnu ma'sharul anbiya' abna'un allat." Kami para nabi adalah satu bapak. Dinun wahid wa ummatun syatta agama kami satu akan tapi ayah kami satu akan tapi ibu-ibu kami berbeda-beda. Maksudnya apa kata para ulama? Artinya seluruh seluruh agama para nabi menyerukan kepada tauhid, akidah yang sama. Tetapi syariatnya berbeda-beda. Di kullin ja'alna minkum syiratan wa minhaja masing-masing ada syariat, tetapi akidahnya sama. Sama-sama menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana agama yang diserukan oleh Nabi Isa adalah agama tauhid. Kita dapati bagaimana dalam Injil pun disebutkan Nabi Isa sujud. Nabi Isa berdoa. Dia sujud dan berdoa kepada siapa? Masa dia berdoa kepada diri sendiri? Masa dia sujud kepada dirinya sendiri? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak pernah menyerukan kepada kesyirikan sama sekali. Tidak pernah menyatakan saya adalah anak Tuhan. Kemudian Nabi Musa pun demikian. Nabi Musa mentauhidkan Allah Subhanahu SWT. Oleh kerana Nabi Musa mengingkari penyembahan terhadap ejil, terhadap sapi. Orang-orang Yahudi terkala membuat patung sapi, diingkari oleh Nabi Musa AS. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, barang siapa yang menyatakan tiga agama satu Tuhan, kembali kepada agama Nabi Ibrahim, bahwasnya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam adalah agama yang sama, sama semuanya masuk surga, ini adalah perkataan yang batil. Ini perkataannya orang-orang liberal. Kita bilang Yahudi yang sekarang, Nasrani yang sekarang menyimpang semuanya. Menyimpang. Sudah terkena dengan kesyirikan. Allah kafirkan mereka dalam Al-Quran. Allah kafirkan mereka. Dan Allah mengatakan, Maka'ana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walaquinkan Hanifa Muslimah. Ya. Tidaklah Ibrahim adalah seorang Yahudi, dan Ibrahim bukanlah seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang Muslim. Wakaluku nuhu dan awnasoro tahdhu mereka orang-orang halul Kitab berkata jadilah kalian Yahudi atau Nasrani niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk kulbal mila ta Ibrahimahaniwa katakanlah bahwasanya agama Ibrahim adalah agama yang lurus wakkanah ya. minal musyrikin Ibrahim tidak pernah menjadi orang yang musyrik oleh karenanya para hari nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya ulangi lagi di antara propaganda yang sangat berbahaya yang tersebar di tanah air kita, menganggap seluruh agama sama, pluralisme, semua agama benar, bahwasanya surga bukan hanya milik orang Islam. Di samping surganya Islam ada surga tetangga yaitu surga Yahudi dan surga Nasrani. Ini perkataan yang sangat mengerikan dan melazimkan bahwasanya semuanya masuk surga. Kalau semuanya masuk surga, maka buat apa diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Buat apa diutus Al Quran? Kalau memang semuanya masuk surga, buat apa Nabi memerangi Yahudi dan memerangi Nasrani? Kalau memang semuanya masuk surga, buat apa Allah mengkafirkan orang-orang Nasrani? Allah mengatakan, لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah satu yang tiga. لَقَدَ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ بِالْمَرْيَمَ Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa buat apa Allah mengatakan wa qalu attakhadha rahmanu walada laqad ji'tum shay'an 'idda mereka mengatakan bahwasanya Allah mengambil anak sungguh kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar cakadu samawati yatafattaru minhu Watansyakul ardu wa jibalu hadda 'inda awli ar-rahman walada Sungguh hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung berhancuran. Tak mereka mengatakan Allah punya anak. Wama yang bagiil rahmani ayat takidawalada dan tidak pandas bagi Allah untuk punya anak. In kunu manfis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan bumi akan bertemu dengan Allah sebagai hamba. Kemudian ada orang mengatakan, Nasrani masuk surga. Ini perkataan yang batil Kukufuran kepada ayat-ayat Allah subhanahu wataala. Dan ini adalah propaganda yang disebutkan oleh orang-orang liberal, tokoh-tokoh liberal yang sangat menyedihkan yang tersebar di tanah air kita, orang-orang disebut dengan orang-orang intelektual, bahkan dijadikan sebagai orang berpendidikan, dijadikan sebagai guru bangsa. Ya, ini sangat mengerikan padahal inilah kekufuran yang sangat yang sangat nyata. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyan kana aw Nasraniyan Thumayyamutu, walam yommin bila diur siltubihih ilakana min ahlinar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak seorang pun dari umat ini, baik dari Yahudi maupun Nasrani, mendengar tentang saya, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa dan dia meninggal dalam tidak dalam kondisi tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali termasuk penduduk neraka Jahannam, kecuali termasuk penduduk neraka Jahannam. Tidak boleh kita menyamakan semua agama. Agama Islam berbeda dengan seluruh agama Seluruh agama yang lain agama kesyirikan Mengajarkan peribadatan kepada makhluk Cuma Islam saja yang mengajarkan peribadatan kepada Allah SWT Ada yang mengajarkan kepada peribadatan kepada seorang nabi Seperti Nasrani Ada yang mengajarkan peribadatan kepada patung Kepada manusia seperti Buddha Ada yang mengajarkan peribadatan kepada jin-jin dan dewa-dewa Seperti Hindu Seluruh agama di atas muka bumi ini Menyerukan kepada kesyirikan penyembahan terhadap makhluk Baik Nabi Atau malaikat Atau wali Atau orang soleh ya, Atau jin Kecuali Islam Yang menyerukan kepada peribadatan Kepada penguasa alam semesta ini Oleh karenanya Allah mengatakan Inna dina inda Allahil Islam Satu-satunya agama yang diridhoi Hanyalah Islam Kata Allah wa may yatayghir al-islamu diinan falahu yaqbalu fil akhirati khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya barang siapa yang menyatakan seluruh agama sama, berarti dia telah menyamakan ma'budat. Dia menyamakan Allah yang disembah disamakan dengan sapi yang disembah oleh orang yang, disem, yang disembah oleh orang-orang Hindu. Disamakan dengan seorang nabi Disamakan dengan manusia yang disembah? Kita bilang Islam tidak Islam membedakan antara agama Tauhid dengan agama kesyirikan. Kita kembali. Tatkala Allah bersumpah, Wah Tiini, Wah Zaitun, Wah Turi Siinin, Wah Hazal Balalul Amin, Allah mengingatkan tentang tiga nabi: nabi Isa, nabi Musa dan nabi Muhammad. Tiga-tiganya adalah nabi yang menyuruh kepada Tauhid. Meskipun syariatnya berbeda. tetapi akidahnya sama, sama-sama menyuruh kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah bersumpah dengan empat perkara ini, wat din, demi buah tin, waz demi buah zaitun, wa demi bukit Thursina, wa hadzal baladil amin demi kota Mekah yang aman. Apa maksud Allah bersumpah dengan ini untuk menekankan Bawasanya lekodah kholakonal insanafi ahsanitakuim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di atas bentuknya yang paling baik. Dan inilah sebagaimana perkataan para salaf. Bawasanya manusia diciptakan dengan bentuk yang terindah. Tidak sama dengan hewan. Oleh kerana manusia dibuat dalam bentuk tegak. Kebanyakan hewan, ya atau rata-rata hewan berjalan dalam keadaan bongkok atau berjalan dengan empat kaki. Ada hewan yang berjalan dengan dua kaki Yaitu apa orang? Orang hutan dan monyet ya. Tapi kebanyakan juga Seringnya empat kaki Terkadang aja dia duduk Namun seringnya dia jalan dengan apa? Empat kaki Dan manusia tidak manusia Asalnya berdiri dengan dua kaki Dan ini keistimewaan manusia Tidak sama dengan hewan-hewan yang lain Oleh karenanya pendapat Darwin yang menyatakan Manusia berasal dari monyet Ini pendapat yang ngacok ya. Kalau kita semua berasal dari Nabi Adam AS Kalau dia berasal dari monyet Terserah dia Mungkin dia berkaca mirip-mirip monyet, urusan dia. Kalau kita enggak, kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Dia dia mengatakan ada teori evolusi lah, teori apalah ini semuanya dusta. Dia mengatakan dulu monyet lama-lama berubah dari begini kemudian berdiri berdiri dikit berdiri berdiri dikit akhirnya tegak seperti manusia. Dari wajahnya seperti monyet lama-lama menjadi cakep ganteng. Kita bilang kalau teori evolusi berjalan, maka seharusnya monyet dahulu sekarang sudah jadi ganteng semuanya. Tapi monyet tetap saja mirip monyet Tidak ada yang berubah menjadi ganteng monyet-monyet tersebut Oleh karena teori tersebut teori yang batil Yang tidak benar Dan kita menolak dikatakan berasal dari monyet Hewan-hewan ya. ya. tidak ada yang berubah Modelnya gitu-gitu aja. Tidak ada yang berubah dari dulu begitu-begitu saja ya. Bagaimana monyet yang dulu bahlul Otaknya geblek kemudian berubah menjadi pintar seperti manusia Kita tidak terima seperti itu Kalau mereka merasa diri mereka dari monyet tafadol, silahkan. Kita tidak Kita dari Nabi Adam alaihissalam yang Allah ciptakan dengan sempurna Dan penuh kemuliaan Bahkan Allah suruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam Di antara perkataan para salaf bahwasannya Allah menciptakan manusia Di atas bentuk yang sangat mulia Yaitu manusia makan dengan tangan Jadi manusia ya Kebanyakan hewan kalau makan langsung dengan mulutnya Mulutnya langsung maaf Macan, singa, kucing, kambing, sapi Semuanya dengan mulutnya Babi, semuanya dengan mulutnya. Yang pegang makanan adalah apa? Manusia. Bisa milih-milih, bisa buka-buka. Ini cuma manusia yang bisa. Kalau monyet gimana? Monyet juga tangan, tapi dia tidak selinjah apa? Manusia. Manusia luar biasa tangannya ini banyak sekali apa? Fungsinya. Bisa memegang, bisa buat macam-macam. Yang tidak bisa dilakukan oleh hewan-hewan yang lain. Di antaranya kata mereka, Allah menjadikan manusia di atas akal yang cerdas. Dan tidak ada hewan yang bisa cerdas seperti manusia Kalau kita dapati hewan paling cerdas Seandainya itu jadi manusia, itu manusia paling bodoh Kalau kita ketemu anjing yang paling cerdas Ya kalau dijadikan manusia anjing tersebut Itu manusia paling bodoh seperti itu Tidak ada hewan cerdas Hewan ya cerdas se, seukuran hewan Tidak akan bisa mencapai level manu, manusia Ini menunjukkan manusia telah diciptakan dengan bentuk yang paling, yang paling indah Lihatlah bagaimana kondisi tubuh manusia Dengan begitu indah berdiri Kemudian tegak, kemudian Wajah yang tampan Yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain ya. Bagaimanapun Hewan tidak ada yang tampan ya. Yang tampan dia ya, manusia Oleh kerana pada hadirah mati Al-imam al Al-Qurtubi Dalam tafsirnya menyebutkan suatu kejadian yang aneh Kisah tentang seorang yang bernama Isa bin Musa Al-Hashimi Isa bin Musa al Hashim ini Adalah seorang yang sangat cinta kepada istrinya Sangat cinta luar biasa Istrinya cantiknya luar biasa Maka saking cintanya dia pernah mengungkapkan suatu ungkapan yang berbahaya. Dia mengatakan ilm takuni ahsan min al komar fa antitolik selatan. Kata dia wahai istriku, kalau kamu tidak lebih indah daripada rembulan, maka kamu saya cerai tiga kali, talak tiga. Istrinya waktu mendengar itu, maka dia pun merasa wah, langsung dia segera sembunyi. Dia bilang kalau gitu saya sudah jatuh talak, talak tiga. Kenapa? Karena orang Arab dahulu kalau mereka ingin mengungkapkan Ketampanan, kecantikan Mereka menjadikan rembulan sebagai Apa namanya, sebagai perumpamaan Wajahmu indah seperti rembulan Kalau kita apa biasanya Ya kita juga rembulan darang. Masya Allah kamu wajahmu bersinar seperti apa Rembulan Kamu cantik masya Allah seperti bersiri-siri Seperti rembulan Biasanya kita mengatakan seperti-seperti rembulan Ini orang ini karena saking cintanya kepada istrinya Dia mengatakan Kalau kamu tidak lebih cantik daripada rembulan Kamu saya talak tiga Karena saking apa? Saking cintanya kepada istrinya Saking cantiknya istrinya Istrinya tak mendengar tersebut Maka dia pun merasa telah tertalak Maka dia pun sembunyi dari suaminya Akhirnya suaminya menyesal Isa bin Musa al-Hashim ini menyesal Maka dia pun pergi ke Abu Ja'far al-Mansur Menyampaikan ke kegunda gulahan dia Gundah gulannya disampaikan. Akhirnya Maka Khalid Abu, Abu, Abu Jaafar Al Mansur kemudian mengumpulkan seluruh fukaha dikumpulkan para fukaha semuanya untuk menyampaikan masalah ini. Ini istrinya bagaimana nasibnya ini? Jatuh talak tiga atau tidak? Maka seluruh fukaha seluruh ahli fikih mengatakan jatuh talak tiga. Kecuali ada salah satu orang dari sahabat Abu Hanifah rahimahullah dia diam. Tidak, dia tidak setuju dengan perkataan mereka. Maka ditanya kepada dia kenapa kau diam? Dia bilang wanita tersebut tidak jatuh talak. Bagaimanapun manusia lebih indah daripada rembulan Allah telah berfirman al fi Sungguh kami telah menciptakan manusia Di atas bentuk yang seindah Indahnya Oleh karenanya tidak jadi ditalak Maka kembali lagi wanita tersebut Kepada suaminya Ini sekedar kisah yang menunjukkan bahawa saja manusia di Dibuat oleh manusia Dengan bentuk yang sangat menakjubkan Dengan tubuh yang sangat menakjubkan Makanya Saya sering sampaikan Seandainya Allah menjadikan manusia dengan bentuk yang aneh, seandainya jantungnya di luar, tidak di dalam di balik paru-paru, jantungnya nongol di luar berbahaya kalau begini. Kalau ada yang jengkel sama kita, langsung dipejet jantung kita kita langsung meninggal dunia. Alhamdulillah jantung ada, mungkin dicabut, ditarik sama orang mati. Tapi Allah buat jantung tersebut dalam di balik paru-paru tersimpan, terjaga. Lihat bagaimana mata kita, bagaimana hidung kita dibuat oleh Allah subhanahuwataala dengan begitu sempurnanya. Oleh karenanya Allah mengatakan ini nikmat yang sangat mulia. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak melihat tentang diri kalian? Berbagai macam organ dalam tubuh kita yang kerja, kerjanya sangat, sangat sungguh luar biasa. Sangat menakjubkan. Dan Antum bisa tanyakan kepada para dokter tentang organ-organ yang ada dalam tubuh kita. Yang seandainya ada yang rusak, maka dokter sangat bingung untuk memperbaikinya. Butuh biaya yang banyak dan tidak akan sempurna sebagaimana organ yang, yang asli. Sistem yang terdapat dalam tubuh kita, sistem yang sangat luar biasa. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud dari surat At-Tin, Allah bersumpah untuk mengingatkan kepada manusia bahwasnya kalian telah kami ciptakan dengan kondisi yang terindah. Kemudian apa yang terjadi? Sebagian mereka kufur kepada Allah. Kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang tafsiran ayat ini asfala safilin tempat yang serendah-rendahnya pendapat yang pertama dan pendapat ini dipilih oleh Ibn Jarir Ath-Tabari dalam tafsirnya rahimahullahu taala dia mengatakan asfala safilin artinya ardalil umur wa minkum ila ardalil umur dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada masa tua yaitu masa pikun jadi tempat yang rendah maksudnya adalah kepikunan. Seakan-akan Allah mengingatkan wahai manusia. Kalian telah diciptakan dengan dengan tubuh yang indah. Dengan sifat yang masih muda yang kuat. Kalian telah mencapai kekuatan yang kuat. Akan tapi suatu saat kalian akan dikembalikan kepada masa tua. Kalian pikun. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah yang mengatur. Kalian tidak bisa mengatur diri kalian. Seorang ingin muda terus tidak bisa. Allah yang atur dia. Dia ingin... Kuat terus, enggak enggak bisa. Allah akan buat dia menjadi lemah. Dan ini menunjukkan yang mengatur kehidupan kalian adalah Allah Subhanahu Wataala dan dialah yang berhak untuk membangkitkan kalian setelah meninggalnya kalian. Maka jangan kalian terpedaya dengan tubuh kalian yang sehat, dengan kekuatan kalian, karena Allah yang mengatur kegiatan atau mengatur tubuh kalian. Ini pendapat yang pertama dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jibril atau Bari bahwasanya manusia diciptakan dengan bentuk yang indah dan akan dikembalikan kepada kepikunan. Kembali seperti anak-anak. Ya, dan orang-orang yang sudah tua seperti itu. Sikapnya seperti anak-anak. Suka pelupa. Marah-marah. ya, Suka ngamuk-ngamuk. Ya. Dan ini banyak terjadi. Kemudian kata Allah. amanu Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama ini. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya apa? Seandainya dia kemudian tua. Kemudian menjadi pikun. Kemudian bertindak dengan tindakan-tindakan yang aneh. Dan orang yang pikun seperti itu. Belum sholat, dia bilang sudah sholat. Sudah sholat, dia bilang belum apa? Belum sholat. Sampai saya diceritakan sama sebagian ikhwan bagaimana ada ibunya yang sudah sangat tua. Terkadang dia datang ke ibunya. Dia mengatakan, kamu siapa? Saya si fulan, bu. Anaknya siapa? Anaknya ibu. Saya tidak punya anak seperti kamu. <laughs> ibunya mengingkari dia. Disuruh pergi. Enak saja saya tidak punya anak seperti kamu. Terkadang ibunya bercermin, di cermin lihat orang tua. Siapa ini katanya? Dia marah-marah. Siapa ini nenek tua ini marah-marah? Di, di usia nenek. Padahal wajahnya sendiri. Ya. Dan ini kejadian artinya, orang kalau sudah pikun, Maka banyak perbuatan-perbuatan aneh yang dia lakukan. Kata para ulama ilah ladina al-Manua amalus saleh. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, meskipun dia sudah sampai pada kepikunan melakukan yang hal aneh-aneh, tetapi hidup dalam pikunnya tersebut tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia sebelum pikun. Jadi meskipun dia jatuhlah pikun tidak solat, tidak puasa, tetap dia dihitung mendapatkan pahala sebagaimana waktu dia sebelum pikun. Kenapa? Karena dalam hadis hadisnya Bismillah mengatakan idza safar al-Abdu. Aku jika marilah Abu Awasafar kutibalahu mislumaka na yamalu mukiman sohihan dalam sohi Muslim kata Nabi saw. Jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka tetap dia dicatat baginya pahala seperti dia tidak sakit dan tidak bersafar. Kita tahu orang yang bersafar akhirnya tidak solat rawatib misalnya, atau orang yang sakit akhirnya tidak puasa, tidak bisa solat malam. Tetapi bagi Allah subhanahuwataala orang yang seperti ini. Meskipun dia beruzur Tetap dia mendapatkan pahala Sebagaimana dia dalam keadaan Sehat wal-afiat Jadi orang yang terbiasa Melakukan ibadah Kemudian tiba-tiba dia sakit Tidak bisa melakukan ibadah Tetap selama sakitnya Meskipun 10 tahun sakit Dia tidak bisa beribadah Maka dicatat amalan dia Seakan-akan dia beribadah terus Kenapa waktu dia sehat Dia beribadah Demikian juga ayat ini Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Illa ladhina amanu amilu solihat Thumma rodadanahu asfala safilin Kemudian kami kembalikan dia kepada Masa pikun Tatkala dia pikun orang-orang yang beriman dan beramal soleh. tatkala dia pikun dia bertindak dengan tindakan yang aneh-aneh. Tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu SWT. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Jarir. Ataubari rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang lain yang dipilih oleh para ulama seperti Ibn Kafir dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan Asfala Safi. Ini adalah neraka Jahannam. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir. Yang Allah berikan kenikmatan tubuh yang sehat. Akal yang cerdas. Kemudian badan yang kuat. Tetapi mereka kafir kepada Allah tidak bersyukur maka Allah katakan kami kembalikan dia ke neraka Jahannam. asfalas safilin di neraka yang paling dasar. Dan ini pendapat yang benar ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi'adzabin alim illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sama seperti ayat ini kata Allah illal ladzina amanu wa amilushalihat falahum ajrun ghairu Allah kembalikan mereka ke dalam neraka jahannam, illal ladzina amanu kecuali orang beriman wa amilushalihat orang yang beramal saleh apa balasannya falahum ajrun ghairu bagi mereka ganjaran yang tidak terputus-putus dan ayat ini mirip dengan dalam surat al inshiqaq Kata Allah Subhanahu SWT. Wallahu alamu bima yu'un. Allah mengetahui isi hati mereka orang-orang kafir. Fabashirhum bi'adhabin alim. Berilah kabar kepada mereka dengan adhab yang pedih. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Lahum ajurun goiru mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh Bagi mereka ganjaran yang tidak terputus-putus. Ayat itu sama dengan ayat ini. Dan ayat itu berbicara tentang Allah memberi kabar, -kabar kepada orang-orang kafir dalam neraka Jahannam. Maka demikian juga ayat ini. Oleh kerana pendapat yang kuat bahawa saya yang dimaksud dengan ثم رودا رودا نahu kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendah artinya ke dalam neraka jahanam kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala falhum ajrun goirumamnun bagi mereka ganjaran goirumamnun yang tidak pernah mamnun di sini ada kembali kepada tiga penafsiran goirumamnun maksudnya apa goirumangkus Ganjaran mereka tidak pernah dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Goiru maketuk, ganjaran mereka tidak pernah terputus. Goiru mahsub, ganjaran mereka tidak ada batasannya. Inilah ganjaran yang Allah siapkan di surga. Tidak pernah terkurangi, tidak pernah putus, dan tidak pernah dihitung oleh Allah. Tanpa batas. Oleh karenanya, ya Allah menyebutkan tentang... Uh, Walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Ya, Walahum fiha wa walakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un kata Allah di surga apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian minta dan ini adalah kenikmatan di surga seorang kalau masuk surga apa yang dia inginkan Allah akan kabulkan sampai disebutkan ada orang petani yang masuk surga dan dia rindu seperti di dunia ingin punya pertanian maka dia pun diberikan biji dia tanam langsung tumbuh langsung besar langsung panen dan dia pun bahagia saat kala itu apa saja yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah di sana Mau bayangkan bidadari, kaya cantik apapun, Allah akan sediakan. Mau inginkan buah apapun, Allah sediakan. Goiru maktu, tidak pernah terputus. Makanya saya sering katakan bahwasannya, di sana tidak ada musim buah. Di sana ada bermacam-macam buah. Tetapi tidak ada musimnya. Kenapa? Ada terus tidak pernah berhenti. Ukulaha da'im. Ada terus tidak pernah berhenti. Oleh, kerana kenikmatan surga tidak dikurangi, tidak pernah terputus, dan tanpa hisap, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Allah siapkan kenikmatan-kenikmatan yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, "A'adatul Ibadiyah Salihin, maala ainun raat, walauzun samiat, walahatir ala kalbi bashar." Aku siapkan kenikmatan-kenikmatan bagi hamba-hamba ku yang soleh, kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah dilihat. Walauzun samiat, lihat aja, jangankan lihat. Dengar aja, enggak pernah. Enggak mungkin Allah sebutkan seluruh kenikmatan, karena kita enggak pernah dengar. Jadi banyak kenikmatan yang Allah tidak sebutkan di Al Quran. Kenapa? Karena daya hayal kita rendah. Maka Allah sebutkan sesuatu-sesuatu perkara-perkara yang mungkin untuk kita hayalkan. Meskipun hayalan kita salah. Kenapa? Karena tidak pernah kita dengar nikmat apa terlalu banyak di surga yang tidak pernah kita dengar. Lihat jangankan enggak pernah dilihat, dengar aja enggak pernah. Bahkan kata Allah, "Wala khatara ala qalbi bashar." Kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati kita. Kenikmatan yang tidak pernah terbetik dalam hati hati kita. Banyak perkara-perkara tidak pernah terbetik dalam hati kita. Jangankan di akhirat, di dunia saja demikian. Orang yang hidup 150 tahun lalu tidak bisa bayangkan kalau ternyata ada HP bisa ngomong langsung bisa lihat langsung nggak pernah terbayangkan oleh mereka ada suara bisa dengar apa dengar langsung oleh karenanya pernah kejadian di suatu negeri tatkala uh, timbul telegraf dulu ada telegraf ada tulisan langsung jalan sampai diperangi sang pemimpinnya disangka ber, berhubungan dengan jin kenapa karena ada telegraf langsung bisa apa <laughs> nulis ini kok bisa ini ya, padahal itu teknologi. Ini, saya, ini saja saya ingin menggambarkan bahwasannya Banyak perkara di dunia Yang tidak kita bisa bayangkan Ternyata terjadi entah 100 tahun kemudian 200 tahun kemudian Bagaimana dengan di surga Terlalu banyak perkara-perkara kenikmatan Yang tidak bisa kita bayangkan Pada hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah berfirman Fama yukadzibuka ba'du biddin Maka apakah yang menyebabkan engkau mendustakan hari pembalasan Wahai manusia Ya di sini kaf Fama yukadzibuka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan kafs itu kembali kepada orang kafir. Apa yang menyebabkan engkau wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan? Setelah Allah berikan kau kenikmatan, setelah Allah menciptakan engkau, kenapa kau bisa mendustakan hari kebangkitan? Pendapat yang lain bahasannya kafir di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya fayyuk azibuka baqubiddin. Apa yang membuat mereka mendustakan engkau wahai Muhammad? Kenapa kau didustakan? sementara terlalu banyak dalil terlalu banyak hujah yang kau bawakan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka berisa mendustakan hari pembalasan bagaimana mereka bisa mendustakan hari kebangkitan kata Allah Subhanahu wa taala Allah menutup suratnya alaisallahu biahkamil hakimin dan bukanlah Allah adalah hakim yang paling adil ahkamul hakimin di sini kembali kepada dua sifat ahkam bisa kembali kepada al hukmu bisa kembali kepada al hikmah artinya adalah Allah adalah Hukumnya paling adil Allah hukumnya paling paling adil Dan tidak mungkin Allah membiarkan manusia begitu saja Kalau ada dua manusia Satunya beribadah kepada Allah Tidak melakukan kemaksiatan Tidak mendholimi orang lain Mencegah dirinya dari menyakiti orang lain Beribadah kepada Allah Salat, puasa, zakat, haji Satunya enggak Satunya memuaskan syahwatnya Berzina, membunuh orang lain Menzolimi orang lain Kemudian dua-duanya mati Apakah sama hukumnya di sisi Allah? Mustahil Mustahil sama Allah maha adil Allah maha adil Pasti Allah bedakan antara keduanya Demikian juga kembali kepada al-hikmah Sifat Allah Allah yang maha hikmah Allah yang maha bijak Tidak mungkin Allah memutuskan suatu hukum Kecuali ada hikmah Di balik hukum tersebut Dalam segala keputusan Allah Pasti ada hikmahnya Terkadang hikmah tersebut kita ketahui Dan seringnya hikmah tersebut tidak kita ketahui Demikianlah para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tafsir dari surat Watini wa Zaitun ya, yang menunjukkan bahwasanya manusia hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan karunia berupa tubuh yang sehat tubuh yang indah hendaknya dia bersyukur digunakan nikmat-nikmat tubuh tersebut mata yang bisa melihat lisan yang bisa berbicara digunakan untuk melihat yang benar untuk melihat yang baik, untuk mengucapkan yang baik, untuk kesujud dan ber, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kenikmatan-kenikmatan tadi digunakan untuk bermaksiat dan membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagi dia adalah ganjaran yang tiada putus-putusnya di surga. Dan barang siapa membangkang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, baginya tempat yang terendah, yaitu neraka jahanam. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Bapak ini bertanya, Dajjal dan Ya'jud dan Ma'jud ma itu manusia atau binatang? Hadis-hadis yang sohih, Bapak bisa beli tentang buku-buku yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Ashratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Jadi tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan menjelang datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat ada dua. Ada Ashratus Sa'ah Al-Sugra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ada Ashratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar itu terjadi menjelang hari kiamat. Di antaranya munculnya Dajjal. Di antaranya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Muncul pertama kali Dajjal sebelum Ya'juj, Ma'juj. Pertama muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi setelah muncul, kemudian muncul di zaman Imam Mahdi Dajjal. Yang mengaku sebagai Tuhan. Yang Rasulullah SAW sebutkan, La'isa baladun, illa saya ta'uruh Dajjal. Illa Makkah tawal Madinah. Tidak ada satu negeri pun, kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Kecuali Mekah dan Madinah. Jadi Jakarta, Kuala Lumpur, di mana-mana semuanya akan diinjak oleh apa? Dajjal. Dan Dajjal adalah manusia namun dia mengaku sebagai Tuhan. Di antara kekurangannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laisa bi'aqwar." Sungguhnya Rabb-mu, rob kalian tidaklah buta sebelah. Adapun Dajjal ya, "Aqwarul Aini yumna Ta mat Mata kanannya buta. Sementara mata kirinya cacat, bisa melihat tapi cacat. Sehingga meskipun dia diberi kemampuan rububiyah, kalau dia mengatakan kepada orang yang sudah mati hiduplah engkau maka akan hidup. Kalau dia mengatakan ya samau amtiri wahai hujan langit turunkan hujan maka akan turun hujan. Ya ardu ambiti dia mengatakan kepada bumi yang tandus tumbuhkan tumbuhan maka akan tumbuh sekejap itu pula. Maka banyak orang menyangka Dajjal sebagai Tuhan. Dajjal sebagai Tuhan. Ya. Akan tapi di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan Dajjal cacat. Matanya buta sebelah. Kalau dia Tuhan kenapa dia tidak bisa perbaiki matanya? Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak bisa perbaiki apa matanya? Sehingga orang-orang beriman tahu itu adalah dajjal. Ada seorang pemuda orang paling beriman. Tatkala itu dia datang ketemu dajjal. Dia mengatakan, anta dajjaladi hadisana bihi Rasulullah SAW. Lang, engkau dajjal. Apakah engkau adalah dajjal yang telah Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis-hadisnya? Maka dajjal waktu itu di hadapan anak buahnya dia mengatakan, bagaimana menurut kalian? Kalau saya bunuh orang ini kemudian saya hidupkan lagi? Kata mereka kita akan tetap beriman kepada angkua Dajjal. Akhirnya Dajjal pun membunuh orang ini. Dibunuhlah pemuda tadi, meninggal. Kemudian dihidupkan lagi. Kata Dajjal, sekarang kau percaya enggak saya adalah Tuhan. Saya sudah mematikan engkau dan saya sudah bisa menghidupkan engkau. Kata pemuda tadi, saya semakin yakin kamu Dajjal. Karena Nabi menjelaskan Dajjal bisa menghidupkan dan apa? Ma? Matikan. Saya semakin yakin kamu Dajjal. Maka katakanlah Dajjal ingin membunuh dia kedua kali tidak bisa lagi. Allah jaga. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Oleh kerana banyak yang terfitnah dengan Dajjal. Akan tetapi dia manusia dan memiliki kekurangan. Tatkala Dajjal muncul dan banyak mengikut Dajjal. Di antaranya Sabuwana Alfan bin Yahudi Asbahan. Di antaranya 70 ribu Yahudi akan keluar dari Asbahan. Asbahan sekarang ada di Iran. Akan keluar 70 ribu orang Yahudi dari dari Iran menuju mengikuti Dajjal. Dan sekarang sudah ada populasi Yahudi di sana sekitar 30 ribu. Sudah sekitar berapa? 30 ribu. Dan di akhir zaman akan muncul 70 ribu Yahudi keluar dari sini ikut Dajjal. Dan tatkala Dajjal sudah merajalela Membuat orang-orang banyak yang beriman kepada Dajjal Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dajjal disebut Al-Masihur Dajjal Nabi Isa disebut dengan al masihu Isa bin Maryam Oleh karena dikatakan Masihul Batil dan Masihul Dolalah Sama-sama namanya Al-Masih Tapi Dajjal Al-Masih artinya Al-Mamsuh Al-Mamsuh iaitu matanya dibutakan oleh Allah Atau dia berjalan di atas muka bumi Adapun Al-Masih Artinya Nabi Isa artinya yang mengusap karena Nabi Isa di antara kemukjizat dia mengusap orang yang sakit bisa sembuh yang buta bisa melihat yang kena penyakit albino bisa sembuh. Ini di antara maka turunlah Al-Masih Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Maka dia kejarlah Dajjal, maka Dajjal pun lari ke Palestina, ke daerah Palestina dikejar oleh Nabi Isa alaihi kemudian dilempar dengan herbahnya Nabi Isa maka matilah Dajjal. Setiap Dajjal melihat Nabi Isa maka dajjal pun melebur disebutkan dalam hadis dia pun meleleh tubuhnya seandainya nabi Isa tidak melemparkan hirbah tersebut maka dajjal akan tewas tetapi Allah menghendaki dajjal tersebut tewas dengan tombaknya nabi Nabi Isa maka dajjal pun meninggal tewas saat kala itu setelah itu berjalannya kehidupan dengan nyaman di zamannya Imam Mahdi dengan penuh kemakmuran tiba-tiba muncullah apa namanya Ya'juj dan Makjuj Ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Ya'juj Makjuj ya jud, Ma jud, yang mereka apa namanya di di, di, di, di tertutup dengan uh, tembok yang dibuat oleh Dzulkarnain. Dan mereka tiap hari molongin apa? Mereka beranak pinak, kita tidak tahu di mana mereka itu. Tapi mereka beranak pinak dan mereka tiap hari berusaha melubangi apa? Melubangi tembok tersebut. Setiap mereka lubangi, mereka mengatakan besok kita lanjutkan. Ternyata ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mereka lubangi, selalu tertutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat ada yang, di antara mereka ada yang mengatakan kita lanjutkan besok insyaallah. Dia mengatakan apa? Insyaallah. Saat itu Allah izinkan untuk terbukalah apa? lubang tersebut. Sehingga lubang tersebut terbuka airnya mingkuli hadabiyansilun Allah sebutkan. Di akhir zaman maka Keluarlah ya apa? Ya'juj wa Ma'juj. Keluarlah yakjuj, makjuj dengan begitu banyak dan bergerak dengan cepat. Sampai disebutkan kalau mereka melewati suatu danau langsung habis airnya. Karena jumlah mereka yang banyak dan mereka minum. Danau tersebut habis. Dan tepat kali itu Allah mengatakan kepada Nabi Isa, kau tidak akan mampu melawan Ya'juj dan Ma'juj. Maka bawalah rila orang-orang yang beriman untuk bersembunyi. Maka Nabi Isa, Imam Mahdi dan seluruh pengikutnya bersembunyi. Maka Ya'juj dan Ma'juj membunuh seluruh. Seluruh makhluk yang ada di, di atas muka bumi. Kemudian mereka mengatakan dengan sombongnya, seluruh makhluk di muka bumi telah kita binasakan, tinggal makhluk di langit. Maka dia pun memanah ke atas untuk membunuh makhluk yang ada di, di langit maka Allah jadikan panah tersebut balik dengan berlumuran darah fitnah sehingga dia semakin sombong lihatlah bahawa sehingga kita telah membunuh apa membunuh makhluk di di langit tiba-tiba Allah mengirim ya kalau tidak salah ulat ya kemudian membunuh mereka dan jadilah mereka bangkai-bangkai mati jumlah mereka sangat banyak karena mereka beranak pinak sejak zaman dzulqarnain entah sekarang sudah berapa juta orang gitu tidak tahu ya kemudian mereka pun tewas saat kala itu maka kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan bangkai-bangkai mereka maka Allah atas burung-burung membawa bangkai-bangkai yajuj dan majuj untuk dibawa pergi agar bumi itu bersih dari kotoran mereka. Ini kejadian-kejadian yang terjadi menjelang hari hari kiamat. Jadi yajuj dan majuj dan dajjal adalah manusia. Karena terlalu banyak hadis-hadis bahkan hadis hadisnya mutawatir tentang dajjal maka kita beriman dengan pengkabaran Nabi saw. Bagaimana hukum tentang kuburan yang ada di Masjid Nabawi? Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membangun kuburan di masjid atau membangun masjid di atas kuburan dalam banyak hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu alyahud la'anallahu alyahud wan al nasara. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasar, Nasrani, "ittakhadhu kubura anbiya'i masajida." Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ya, karena orang ingin membuat tempat ibadah di kuburannya orang soleh. Dan Rasulullah SAW menyatakan Allah melaknat orang-orang seperti ini. Oleh karena para ulama berdalil. Dan ini ijma' ulama. Bahkan diantara ulama yang keras dalam hal ini adalah ulama' syafi'iyah. Ulama' syafi'iyah. Bahkan al-imam menawai rahimahullah mengatakan dalam kitabnya al-majumuh majmu al muhadzab. antum bisa baca. Ya, Wattafaqat nususus syafi'i wal ashab kata Imam Nawawi bahwasanya seluruh nas-nasnya Imam Syafi'i dan juga seluruh ulama-ulama besar dari madhab Syafi'i menyatakan dibencinya solat di kuburan bahkan dalam rangka untuk bertabarruk tidak boleh kata Imam Imam Nawawi ini antum bisa baca dalam kitab Al-Majmu' Syarul Mu'adzab ini perkara yang sangat menyedihkan kita sering bermunakosah dengan orang-orang bermadhab Syafi'i kita bilang bagaimana dengan nasnya Imam Imam Nawawi yang menyatakan Imam Syafi'i dan seluruh ulama membenci akan hal ini karena ber beribadah di kuburan Ya kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani terdahulu, mereka menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Tidak boleh. Dalam hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ulaika idamatafihim rojulun saleh banau ala kubrihi masjidah." Mereka itu, kalau ada orang saleh di antara mereka yang meninggal, maka mereka bangun masjid di atas kuburan tersebut. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Membangun kuburan atau masjid di atas kuburan dikhawatirkan orang akan menyembah penghuni kubur tersebut. Oleh karenanya Rasulullah pernah melarang ziarah kubur. Rasulullah pernah melarang. Kata Rasulullah, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, fal'ana fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Kata Nabi, "Kami saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Tetapi sekarang ziarah ziarahlah kuburan karena meziarah kuburan bisa mengingatkan kalian kepada kematian." Ini fungsi ziarah kubur. Mengingatkan kepada kematian. Sebagian ulama seperti Muhallab dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Kenapa Nabi melarang menziarah kuburan terlebih terdahulu? Karena dahulu orang-orang baru masuk Islam. dikhawatirkan iman mereka tidak kuat kemudian menyembah kepada penghuni kubur. Sehingga Nabi larang. Tadkala iman mereka sudah kuat, Nabi membolehkan mereka menziarahi kuburan. Dengan syarat bahwasannya ziarah kuburan punya dua fungsi. Fungsi pertama mengingat kematian. Fungsi kedua mendoakan penghuni kubur. Ini fungsi dari ziarah kuburan yang benar. Ngingat kematian dan mendoakan penghuni apa? Kubur. Jangan dibalik fungsi ini. Fungsinya dibalik. Ziarah kuburan untuk minta doa kepada penghuni kubur. Yang kedua ziarah kuburan bukan ingat kematian. Ingat gondro di kuburan. <laughs> ingat setan di kuburan. Ini Indonesia seperti itu. Kuburan itu jadi, jadi sakral. Kemudian jadi angker ditanami pohon-pohon Kamboja. Sehingga mengerikan orang lewat kuburan ketakutan. Ada asap yang keluar, ada apa yang keluar? Padahal kalau kita di Saudi tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada merinding sama sekali. Kalau kita ke kuburan benar-benar kita ingat kematian, kita berdoa, apa namanya? Assalamu alaikum ahladdiyar minal muslimin wal mukminin wa inna insyaallah bikum la lahiqun. Nasalullah lana wa lakumul afiyah. Wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Kami akan nyusul kalian, insyaallah kami pasti nyusul kalian. Ingat kematian kita. Kalau kita ziarah kubur kita bilang kami pasti nyusul kalian. Apa tidak ingat dengan kematian kita? Jangan terpedaya dengan kesehatan Jangan terpedaya dengan uang yang banyak Kami akan nyusul kalian Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian Ini fungsinya Kemudian kita doakan penghuni kubur Oleh karenanya Rasulullah SAW mendoakan penghuni kubur baki Rasulullah SAW menyuruh mendoakan penghuni kubur syuhada Uhud Mereka mati syahid Mereka dijamin masuk surga Tapi mereka butuh untuk didoakan Untuk diangkatkan derajatnya Bukan sebaliknya sekarang Kekuburan tidak ingat mati Ingat setan Kenapa? Karena banyak jin-jin yang bertebaran Banyak jin-jin yang dihormati banyak sesembelihan yang diberikan kepada jin Banyak sesajan yang diberikan kepada jin Sehingga jin meraja lela Menakut-nakuti Kaum muslimin di Indonesia Orang lewat kuburan merinding Apalagi malam hari Harus klakson dulu baru lewat Ketakutan Akan muncul apa? Mak lampir Akan muncul sindel bolong Akan muncul genderua Akan muncul apa? Nenek lampir Yang paling mending kalau muncul si manis jembatan ancol <laughs> Kalau yang muncul mak lampir repot Artinya <laughs> apa Ini Kenyataan yang ada di tanah air kita mengerikan. Kenapa? Karena terjadi penyembahan terhadap jin-jin. Terjadi banyak kesyirikan. Di sini Alhamdulillah tidak ada. Kemana-mana tidak, tidak, tidak rasa takut. Tidak ada rasa takut di Madinah, di kota Mekah, di Arab Saudi secara umum. Kenapa? Tidak ada sesajan yang diberikan? Tidak ada sembelian diberikan kepada jin atau syaitan. Tidak ada. Tidak ada dupa-dupa yang di, dibakar-bakar. Tidak seperti di tanah air kita. Tidak ada namanya pohon angker. Tidak ada di sini. Di sana Masya Allah benar-benar angker benar-benar ada jinnya. Kenapa jin dihormati dan jin benar-benar di apa diagung agungkan Bagaimana jin tidak dihormati. Dukun saja top di Indonesia. Masuk televisi dukun. Bahkan jadi ustad dukun. Dukun jadi ustad. Di sini kalau ada dukun di Semele. Di sana jadi ustad dukun di tanah air kita. Mengerikan. Masuk televisi terkenal. Bagaimana jin tidak merajalela. Oleh, saya kata, oleh karena saya katakan. Seorang ziarah kubur fungsinya cuma dua. Mengingat kematian dan mendoakan penghuni kubur. Kapan tujuan tersebut berubah justru tidak ingat kematian, justru minta kepada penghuni kubur, maka ini adalah ziarah yang keliru. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membangun masjid di kuburan. Dik seorang beribadah di kuburan, kemudian ingat kepada penghuni kubur sehingga mengagungkan penghuni kubur. Bahkan Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat ke arah kuburan. Dalam Sahih Muslim Bahkan seluruh Bahkan antum baca dalam buku Az-Zawajir Karangannya Ibnu Hajar Al-Haytami Ulama besar di madhab syafi'iyah Dia menyebutkan dosa-dosa besar Di antara dosa-dosa besar Berkaitan dengan kuburan Seperti Solat ke arah kuburan Kemudian seperti Menyalakan lampu di kuburan Contohnya menulis di kuburan Contohnya Menyemen kuburan Ini semua dilarang oleh Nabi SAW Dalam banyak hadis Meninggikan kuburan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dilarang meninggalkan kuburan. Bahkan Nabi dalam Sahih Muslim pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Kata Nabi, 'Lah tidak. Timsalan illa Thomas tahu. Walakubran musrifan illa Sawai Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan. Jangan dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali ditugaskan oleh Nabi. Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi untuk meratakan kuburan. Dan seluruh orang-orang Nabi dilanggar oleh kaum Muslimin. Seluruh orang-orang Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum Muslimin. ke mana hadis-hadis yang sohih tersebut? Rasulullah mengatakan jangan tinggikan kuburan, kita tinggikan kuburan. Rasulullah saw mengatakan jangan nulis di kuburan, kita nulis di kuburan. Rasulullah saw mengatakan jangan pasang lampu di kuburan, kita pasang lampu di kuburan. Pasang tirai, pasang lampu, pasang bunga-bunga macam-macamnya. Rasulullah saw mengatakan jangan salat ke arah kuburan, kita kuburannya di depan salat di hadapan kuburan, di arah kiblat taro kuburan. Terus kemana hadis-hadis Nabi ini? Mau dikemanakan hadis-hadis yang sahih ini? Mau dibuang hadis-hadis tersebut? Akhirnya timbullah pemujaan peng terhadap kuburan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Oleh karenanya kuburan bukanlah untuk diagungkan. Ya, sering saya sampaikan bagaimana mayat yang sudah meninggal dunia kita agungkan. Sementara mayat tidak bisa apa-apa. Mayat orang soleh apapun. Kalau sudah meninggal. Maka... Dia tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan. Dia tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Dia tidak bisa memakai baju, maka kita yang kafankan. Dia tidak masuk di tempat tinggalnya kecuali kita yang kuburkan. Setelah itu kemudian kita minta kepada dia, maka ini suatu yang tidak masuk tidak masuk akal. Ya. Oleh karenanya kita yang kuat, bagaimana minta kepada uh, makhluk yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya dia butuh untuk kita doakan. Dia butuh untuk kita doakan. Dan kita berdatang kepada dia agar kita mengingat kematian. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW adalah... Manusia yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada sahabat datang kepada Nabi, kemudian minta petunjuk kepada Nabi, atau ngobrol kepada Nabi, atau minta Nabi mendoakan sementara terlalu banyak kejadian setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi banyak peperangan, muncul Nabi Musailamah al-Kadzdzab, banyak sahabat yang terbunuh tatkala perang Yamama, dibunuh oleh para pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab, banyak hufadzul Quran yang meninggal dunia, kemudian terjadi Musim kemarau terjadi banyak kejadian, terjadi perselisian di antara para sahabat. Namun tidak ada sekata satu pun yang datang kepada Nabi yang Rasulullah SAW berselisih mana jalan keluarnya. Tidak ada sama sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kita katakan bahasnya orang-orang yang soleh, mereka di kuburan mereka hidup, tapi hidupnya bukan hidup seperti di dunia. Mereka hidup dalam alam barzakh, dalam alam yang lain dengan hidup yang lain. Tidak boleh disamakan dengan kehidupan di dunia. Oleh kerana seorang yang soleh kalau sudah meninggal dunia hartanya diwariskan atau tidak? diwariskan, seandainya dia hidupnya seperti di dunia, hartanya boleh diwariskan kalau dia sudah meninggal dunia, istrinya boleh dinikahi tidak? boleh, jadi janda dan boleh dinikahi, kalau seandainya dia fungsinya atau statusnya seperti orang yang masih hidup di dunia, bisa keluar bisa jalan-jalan rohnya, seperti pernyataan sebagian orang, maka ini istrinya tidak boleh dinikahi, oleh karenanya pernyataan orang-orang yang batil sebagai tore, Torekoh seperti Torekoh Shardiliyah atau Torekoh uh, Tijaniyah yang menyatakan gurunya bisa ketemu dengan Nabi, ngobrol-ngobrol, Nabi keluar, seperti Torek Arifai yang mengatakan bahwa si Ahmad Rifai datang ke kuburan Nabi, kemudian menyanjungkan pujian-pujian, sehingga dia ingin mengatakan, saya ingin bersalaman dengan kau, wahai Nabi, tiba-tiba kuburan Nabi terbuka, tangan Nabi keluar, kemudian dia salami tangan Nabi. Ini khurafat luar biasa. Apalagi ada orang Indonesia yang baru-baru ini -baru datang dari Banjarmasin, Mengatakan bahwasanya dia ketemu Nabi, Nabi keluar dari kuburan. Bisa di Youtube dilihat. Dia bilang kuburan bergoyang-goyang sebelum keluar. Cukcak, cukcak. Kemudian Nabi keluar, Nabi ketemu dia. Ini dari mana? Bagaimana melewati tembok-tembok? Nabi itu kuburannya ditutup dengan tiga tembok. Kemudian terakhir besi. Kemudian hansip-hansip, polisi-polisi kemana semua? Kalau Nabi keluar mau ketemu orang Indonesia ini. Namun diiyaiakan sama pengikutnya. Iya, iya benar kiai. Iya benar apa namanya? E, tuan guru macam-macam. Foto dengan dia, kemudian... Ada dapat berkah, bayar sekian kalau foto sama dia. Ini khurafat dibodoh-bodohin orang Indonesia dengan orang yang bodoh. Tidak benar ini, tidak benar. Orang meninggal dunia sudah selesai urusannya. Antara dengan Allah kita fungsinya mendoakan mendoakan dia. Sekarang pertanyaan, kenapa kuburan Nabi ada dalam masjid? Dan kenapa tinggi? Padahal Nabi melarang kuburan apa? Ditinggikan. Jawabannya, bahwasannya Nabi SAW dikuburkan bukan di masjid, tapi di luar masjid. Di rumahnya Aisyah. Dan Nabi mengatakan. Innal Para Nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Dan Nabi kebetulan meninggal di rumahnya. Di hujrahnya Aisyah. Dan kita tahu rumahnya Aisyah bertempelan dengan masjid. Dan rumahnya Aisyah bukanlah masjid dulu. Buktinya Aisyah haid kalau lagi datang bulan di situ. Lagi di situ. Kemudian Nabi dulu berhubungan dengan Aisyah pun di situ. Apa masjid tempat wanita haid? Tidak boleh. Apakah orang boleh berhubungan di masjid? Tidak boleh. Itu rumah-rumah bukan bagian masjid. Oleh karena setelah Nabi meninggal dunia, Aisyah masih tinggal di situ bersama Nabi. Kemudian ayahnya meninggal Abu Bakar ash siddiq diminta di, izin untuk dikuburkan di situ, dikuburkan juga di situ oleh Aisyah. Kemudian meninggal Umar bin Khattab, minta juga dikuburkan di situ, dikubur pula di rumahnya Aisyah. Itu semua di luar masjid. Kemudian berjalan sekitar tahun 88 Hijriah, 80 lebih Ya, sekitar 70 tahun setelah Nabi meninggal dunia, baru kemudian sekitar 80 tahun atau 70 tahun baru kemudian terjadi pelebaran masjid. Di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman terjadi pelebaran masjid. Namun ke arah depan, ke arah kanan, ke arah belakang, ke arah kiri enggak karena ada kuburan Nabi. Mereka tidak mau masukkan kuburan Nabi dalam areal masjid. Namun tatkala di zaman Abdul Malik bin Marwan, maka uh, kuburan di, diluaskan, masjid diluaskan sampai masuk dalam sebelah kiri masuklah kuburan Nabi dalam areal apa? Masjid. Dan kita mengatakan itu kesalahan, tapi kenyataan sudah terjadi. Dan kita katakan itu kuburan bukan dalam masjid, tapi sekarang karena masjid dilebarkan, jadi akan, akan masuk dalam apa? Dalam masjid. Asalnya dia bukan dalam masjid. Dan tidak mungkin masjid Nabi dipindahkan dan tidak mungkin kuburan Nabi dipindahkan. Kalau dalam urusan yang lain, seandainya ada masjid sudah dibangun, kemudian ada kuburan dibangun setelah masjid, maka kuburannya harus dipindahkan. Karena masjid punya kemuliaan. Sebaliknya kalau ada kuburan sudah ada, kemudian dibangun masjid di kuburan tersebut, masjidnya dipindahkan. Adapun ini enggak mungkin masjid Nabi mana mungkin dipindahkan kata Rasulullah Sallam, solatun fi jadi haza, solat di masjidku ini. Kemudian Nabi enggak mungkin dipindahkan kuburannya, kerana Nabi di dikuburkan di mana dia meninggal dunia, meninggalnya di situ dikuburnya di situ. Masing-masing punya keistimewaan. Adapun kuburan Nabi tinggi, itu sebenarnya bukan kuburan itu rumah, kuburan Nabi rendah, tapi Nabi dikubur dalam rumahnya siapa? Aisyah. Jadi yang tinggi rumahnya Aisyah, rumah boleh tinggikan setinggi apapun enggak jadi masalah. Maka jangan dikiaskan dengan kuburan. Jangan dikasi dengan kuburan orang-orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya lihat banyak orang yang berlebihan. Contohnya orang sana berdoa menghadap kuburan Nabi. Bahkan saya lihat di mata kepala sendiri, sendiri orang Indonesia dilarang di situ dia pergi ke belakang sujud ke kuburan Nabi. Saya bilang kalau mau sujud jangan menghadap Nabi. Sujud menghadap kiblat. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap kiblat. Ngapain sujud menghadap Nabi? Itu sujud kepada siapa? Pertama, dia sujud kepada siapa kita tidak tahu. Yang kedua, dia sujud ke arah yang salah. Kiblat di sana. Di antara sunnah kita berdoa berdoa menghadap kiblat bukan menghadap apa? kuburan. Oleh karenanya kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi. Kata Nabi Shallallahu Wasallam, "La tu kama atratin Nasser bin Maryam. Inna mana abun fakulu wa Rasulu. Jangan kalian berlebih-lebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Sungguhnya aku adalah hamba Allah katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tidak berhak untuk diibadahi. Ada lagi yang bertanya Selama ini kita mengaku sebagai Ahlu sunnah wal jamaah aswaja. Apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Orang yang berpegang teguh dengan sunnah nabi Dan berjamaah Tidak berpecah belah Disebut dengan jamaah yang berpegang teguh dengan imam mereka Tidak keluar, tidak memberontak Disebut dengan ahlu sunnah berpegang teguh dengan sunnah nabi Kalau antum ahlu sunnah pelajari sunnah nabi Beda dengan alul bid'ah Alul bid'ah adalah membuat perkara-perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi Kemudian dipegang erat-erat Itu alul bid'ah Sekarang yang kita pegang erat-erat ini ajaran Nabi Atau bukan? Atau kreasi orang setelah Nabi Kita bisa ngecek diri kita Ternyata kalau yang kita pegang erat-erat Yang kita gigit dengan gigi geram kita Ternyata tidak pernah dilakukan oleh Nabi Maka kita bukan alul sunnah Paham? Gampang perkaraannya Alul sunnah apa? Orang yang memegang sunnah Nabi Sunnah Nabi Buka aja kitab Riyadul Solihin Buka hadis-hadis Nabi Banyak sunnah-sunah Nabi. Sholat lima waktu di masjid sunah Nabi saw. Berpuasa Senin, Kamis sunah Nabi saw. Tidak meninggikan kuburan sunah Nabi saw. Tidak menulis kuburan sunah Nabi saw. Tidak mensolat menghadap kuburan sunah Nabi. Semuanya diajar oleh Nabi. Sekarang berbalik, ngaku sebagai alusunnah meninggikan kuburan, solat ke arah kuburan, solat di kuburan. Bagaimana mau dikatakan alusunnah? Ini dari mana ajaran seperti ini? Tidak pernah diajarkan Nabi. Apa itu alusunnah? Orang yang berkena teguh dengan sunnahnya siapa? Sunah Nabi saw. Sunah Nabi jelas. Tinggal dikerjakan. Kalau anda memegang Sunah Nabi, anda ahlu sunnah. Kalau enggak pegang Sunah Nabi, bukan ahlu sunnah. Ada lagi yang bertanya? Sini, bah.